голова 11. Радий бачити вас, пане, пане Гринуй, підказую я. Ні, похитав він головою. Не гринуй. Ми знов сидимо у його вітальні на другому поверсі хоромини, до якої мене прикотила та сама зелена сімка. Не гринуй, каже Русланбек, дивлячись на мене тим поглядом, у якому є все: проникливість, улесливість, засторога. Холодне тепло. Я знизав плечами. Ні, то й ні. Ви тепер громадянин Інгушетії. Він підводиться і вручисто вручає мені палітурки. А у нас є всякі імена. Від турецьких до корейських. Тільки гренуєв немає. Я розгортую паспорт, дивлюся на фото, яке мені вранці зробили за 10 хвилин. І змушений погодитись із Руслан Беком. Це не гренуй, але мушу в дечомусь заперечити. «Ну, не зовсім громадянин Гушетії, і ніякий я тут не галгай, не кривіть душею». Він доброзичливо посварився на мене пальцем. «Ви хотіли мати паспорт Російської Федерації? Ви його маєте. Але я одного не розумію». Він затнувся. «Вчора ви нічого не розуміли, пане Русланбек, а сьогодні тільки одного? Звідки ви знали?» Він глянув мені у самій зіниці. «Що?» Що її відвезуть до Росії? Хеду? Не придурюйтесь, пане Скотєлов. Хіба не тому ви попросили цей паспорт? Я тільки припускав такий варіант. Ви, до речі, також говорили про фіскалів, про кацапчі. Тепер ви теж кацапчі, пане Скотєлов. Ви бачите? На інгуша ви не схожий. Можете назвати мене скорочено. Скот. Думаю, вам це більше сподобається. Майже по-англійському. Справді, мені чомусь це на думку не спало, усміхнувся Руслан Бек. Але очі його не сміялися. Про фіскалів я говорив тому, що цього не могли зробити чинхойці. Вони ніколи не вбили б людину, який охороняли дівчину їхнього тейпу. Ніколи. Алах, свідок. Я з вами згоден, тому й попросив цей паспорт. А що, вже є якась інформація? Є, сказав він. «Хеда в Москві. Ці придурки її завезли в Москву. Вони самі провокують війну на своїй території. Те, про що колись казав Джохар, уже почалося. Про що він казав? – спитав я, хоч добре це пам'ятав, що справжня війна згодом перекинеться в саму Росію. Але вони самі її почали. У них здали нерви, і вони стали у себе підривати будинки і влаштовувати криваві теракти. Клин клином!» Буде ще вам клин ох і буде. Заб'ють його в Москві так, що вилізе по той бік планети, аж в Америці вилізе вам цей клин, у самісінькому Вашингтоні. Чому саме в Америці? спитав я. Бо Росія не пуп землі. Є такі, що стоять і над нею, пане Скот, тілов. Він усе таки не міг називати мене Скотом, а може, вже сам себе переконав у тому, що перед ним справдішні кацапчі, котрого треба втокмачити носом у лайно. Тепер слухайте мене уважно, пане Скотєлов, дуже уважно мене слухайте. Бунтівний, як вони кажуть, генерал їздить на Ниві, а не в якомусь броньованому суперджипі. Як ось думають. Ті ж усі розповідають казки про його недоступний бункер, облаштований у підземеллях ведено. Ви знаєте, чия резиденція була уведено. Шаміля, сказав я. І мама Шаміля, того Шаміля, якого 1859 року. «Росіяни взяли в полон того Шаміля, що начебто похований у Саудівській Аравії, у Медіні. Як ви гадаєте, пане Скотєлов?» Призвичаював він мене до нового прізвища. «Як ви гадаєте? Чи в Медіні спочиває прах Шаміля?» Я нічого не відповів, але Руслан Бекові і не потрібна була моя відповідь. Він просто поринув у пишномовність, за якою не швидко збагнеш, про що йдеться, як каже шеф відділу міжнародних кризових ситуацій. Той був набагато лаконічнішим, обвів те ведено червоним кружечком-нуликом і до побачення. Мені такий стиль розмови більш вподоби. Інакше я теж міг розповісти, що в Суботові, де начебто похований п'яний Богдан, також немає його праху. І не тому, що його викинули з могили поляки, а тому, що його ніколи там не ховали. Однак Кацапчі тілов не міг цього знати і мовчки лупав на Русланбека баранячими очима. «Джип, бункер, охорона зі смертників!» Вів той далі А тим часом генерал їздить на Ниві І сидить в халабуді в рим'янці Яка тільки того що обвішена зсередини килимами І ходить загримований В охороні Масхадова у гості до росіян Начебто на переговори Цікаво, правда ж? І його не можуть ніяк вполювати Вибухає одна машина, друга Всі дороги встелені вибухівками Потім завербований фіскалами шакал Потрапляє до генерала навіть у кухарі «А йому хоч би що?» Згадавши кухню, Руслан Бек підсідає до столика і наливає мені коньяку. «Перфектна річ!» І натяку на підробку. Тут усе справдешнє. Якщо вже коньяк, то коньяк. Якщо паспорт, то паспорт. Про фальсифікат і мови нема. «Більш того, – каже він, – генерал навіть виїздить за кордон. Виступає там перед публікою. І тут починаються збіги обставин. Дуже дрібненькі збіги – яких ніхто не помічає, вони дуже тонкі. Руслан Бек так приплющує очі, наче тими щілинками, показує, які тонкі ці збіги обставин. Американці поплескують по плечу генерала і дарують йому спутниковий телефон інварсат. Потім через якийсь час Клінтон, цей симпатичний демократ з незнищеною усмішкою, на весь світ заявляє, що в Чечні лється марна кров, що там усе можна владнати дуже малою кров'ю. Фігуральний вислів. Вставляю і я словечко. Розслабившись після коньяку, який вступає у кров, починаючи ще з язика. Мені хочеться навіть додати, що в цьому світі немає особливих мудреців, котрі б знали істину, і змагання між ними тільки полягає у фігуральності вислову. Інакше не може і бути у світі, де всі пристають з однаковою готовністю і до думки, що слово Бог, і до тієї, що слово Полова. Ні, це не фігуральний вислів каже Русланбек, це те, що дало підстави генеральному прокуророві Ічкерії подати на Клінтона в суд. І він звернувся до Міжнародного суду ООН у Газі із звинувачуванням Клінтона у підбурюванні росіян до кровопролитних дій. Бо скажіть мені, пане Скотєлов, може ви знаєте, яка це кров маленька, а яка велика? Це що, коньяк, який можна налити у більшу і меншу чарку? І якою ж була відповідь із Гаагі? Спитав я, смакуючи разом з коняком цим чарівним словечком «Гаага», від якого я просто балдів. Я взагалі дурію від таких назв, як Брюссель, Женева, Генуя, де печуть, як франзулі, всілякі міжнародні конвенції. А що вже казати про Гагу? Гаагу. Слово, що само роз'являє тобі рот, аж до вух. Гаагу – де, окрім Міжнародного суду ООН, розмістилася ще й організація непредставлених народів. ЮНПО на чолі з найсимпатичнішим мені чоловіком, доктором Майклом Ван Вальтом Ван Прагом, генеральним секретарем цієї ЮНПО, організації упосліджених націй, одну з яких представляв мій земляк, що супроводжував тушонку до Махачкали. І одну із них представляєте ви, Воша Русланбек, націю, яку не хочуть мати за рівню представлені нації, і дивляться на неї з висоти своїх хмарочосів справді наче на вошу. «Якою була відповідь із Гагі?» – перепитує Руслан Бек. «Та ніякої. Ото тільки реактний удар дістав генералу ниву. Він одійшов до вікна, довго мовчав. Він був біса мудрий, цей Руслан Бек, член парламенту непредставленого народу. Його напружена спина видавала зрозуміле мені вагання. Ви знаєте, де її тримають?-спитав я. Ні, але думаю, що наші люди дізнаються. Як мені краще вилетіти до Москви? Ви твердо вирішили. Я нічого не вирішував. У мене є завдання. Або я його виконую, або заробляю поцілунок смерті. З одного боку все добре, що ви не є особою, як вони кажуть, кавказької національності. А з іншого другого, другого боку немає. Сказав я. Є. Вчора ви самі могли пересвідчитися. Там у горах. Одна річ – зробити те, про що було домовлено раніше, і зовсім інша – стромляти голову шайтанові в зуби. Ви хочете спокусити долю? Це моя професія. Я поїду туди. Навіть якщо ви мені забороните. Він повернувся до мене обличчям. Тут справа така. Або ви, або хтось. І мені треба знати напевно. Ваша перевага в тому – що в її закордонному паспорті стоїть французька віза. Але як ви самі розумієте, все ще можна змінити. Він вийшов до сусідньої кімнати і повернувся з ще одним паспортом, який також подав мені. Я розгорнув палі турки. На мене дивилося знайоме обличчя, яке я давно вже носив у собі. Вона тут також особа не кавказької національності, сказав я. І зовсім не хеда. А вона не дуже і схожа на Чеченку. Мати ж у неї. Тобто батько Він простяг руку, щоб забрати паспорт Але я сказав Ні, він мій, бо тут наша віза А якщо ви захочете все переграти То вам все одно знадобиться інший То як мені краще вилетіти? Це не проблема Можна з Нальчика Можна із Сліпцовська, Але ви мусите тримати контакти з нами І там також Я вам запишу телефони Я їх запам'ятаю він недовірливо схилив набік голову. Там довгі номери мобільників, чужі для вас імена. Це моє хобі, сказав я. Довгі номери і чужі імена. Напередбачувані витрати ми звичайно візьмемо на себе. І ще одне велике прохання. Потрібна абсолютно чиста робота, без трупів, без крови. Ви мене розумієте? Ще пак Ну, хто його тут міг зрозуміти краще за мене? Дозвольте вам зробити скромний подарунок, пане Русланбек. Я шурхнув рукою у праву кишеню, потім простягнув йому за східним звичаєм обидві долоні, складені одна до одної. А коли їх розтулив, у його руці опинився мій сміт і весон. Що це? Сувенір, сказав я, і майже по пані Братькому йому підморгнув. Кінець. 11 глави